Ngorongoro ni bonde ambalo limetokana na mlima ambao ulianguka. Kuanguka kwa mlima huo kulitokana na mlipuko wa volkano ambao ulisababisha kuchimbika na ndio maana likatokea ili bonde. Kinachostajabisha ni kwamba kuna viumbe wanaopatikana katika bonde hili kama ndege, wanyama kama punda, simba, chui ila huwezi kumkuta twiga kwa sababu yeye ni mrefu hawezi kushuka kwenye bonde anakuwa anateleza teleza sana kwa wale wapenzi wa ndege bonde la ngorongoro lina spishi zaidi ya tano. yani tunaweza kusema bonde la ngorongoro lina ndege wa aina nyingi kuliko sehemu nyingine yoyote duniani simba wanazidi kupungua kwa sababu dunia nzima mpaka hivi leo kuna simba elfu ishirini nao simba wote hao wanapatikana Afrika pia ijulikane kuwa nchini Tanzania ndiko wanapatikana kwa asilimia kubwa katika bonde la Ufa ni bonde la Ngorongoro ambalo linapatikana katika milima au nyanda za juu za upande wa Arusha ni moja ya milipuko ya volkano ambayo sasa leo imetengeneza kreta kubwa kabisa ambayo kreta hii ni the only crater we have in the world that's with such as a diversity ambayo imegawanyika ndani ya crater kwanza crater ni sehemu ndewapo ambayo wa tuna makratera mengi sana duniani na crater zote bado zina volcanic ashes on the ground at the bottom bado ziko heated ah uh, kitu ambacho kinapelekea hii Ngorongoro kuwa a bit special na it's more than special kwa sababu sasa hivi kwanza imepewa sifa ya kuwa mmoja wapo ya maajabu ya asili yanayopatikana Afrika uh, so it's number two uh, maajabu ya asili ya Afrika ambayo yaitawazwa uh, uh, kama miaka kadhaa iliyopita nyuma ni kwa sababu kuna it's vegetation to for the fault kwanza kabisa tuna msitu ambao msitu unauruhusu kuwa na tembo, faru, nyani na viumbe vingine vingi. Viumbe hai vingi dhani msitu ambayo vinaishi vina ndani ya msitu. Alafu pili tuna semei desert or we call it savanna ambayo ni majani peke yake ambayo pia inabeba wanyama wengine ambao wanakula majani tupeke peke yake hawapendi msitu. Ukitoka hapo tunaziwa ambalo pia linabeba ndege wengi Uh, a ni mazalia ya ndege pia pembeni ya ziwa ambalo uh, ziwa hili ni la magadi ambalo tuliliona kule mwanzo ziwa la ni ziwa ambalo lina pia mazalia ya ndege wengi na baadhi ya wanyama wengine wadogo wanazaa pembeni ya ziwa sawa so, hiyo pia imebeba ni sehemu mojawapo katika ambazo zinasaidia zina wanyama pia tuna haya matindiga haya matindiga pia yanasaidia wanyama wengine tindiga ni swa Ah uh, swamp ni sehemu ambayo maji. Kwa Kiswahili tunaita tindiga. Uh, na kuna makabila tindiga kwa Kiswahili ambacho mimi ni sehemu ambayo maji. maji kuna... uh, eneo haya maji unayoona hapa kuna chemchemi kichini. Haya maji unayoona hapa ni black water. Hata kwenye jiwe hapa sasa hivi tu hatuna sababu ya mbali. Unazo kaona mawe yanatoa maji. Haya maji yanatoka kwenye miamba chini yanakuja moja kwa moja juu ni maji masafi, maji sweet water, maji fresh. But kwa sababu ya kizunguka ndani ya kreta yanakusanya more chemicals, sulfur and other things, It go kwenye ziwa yanakuwa yamesha kuwa yamechanganikana tunayapata haya yanakuwa maji ya magati. Kwa hiyo hirangi ni maji meusi haya ambayo tunayo pia ziwa Victoria. Maji meusi. Kwa mkio tunahisi na kutakuwa kuna muungano kati ya ziwa Victoria na maji hali hoko hapa. Ingawa sisi tuko juu ya ziwa Victoria hapa ni usawa wa na ziwa Victoria iko usawa wa mita za bahari 1000 chini. Lakini still maji yanapanda milima yanashuka ni haya hii ni jinsi ya miamba ilikokaa huku chini tuliko ya yeah. hapa tuna viboko hawa wote ni wahamiaji na ndio maana tunasema katika mabadiliko na jinsi Crete ilivyojumba yenyewe na Mungu alivyotupa zawadi yetu sisi wa Tanzania aliyetupa akiwa na maana akiwa na maana kwamba acha watanzania wawe na kitu hicho kwa sababu Huwezi enda mahali pengine kwa sababu kleta zipo nyingi nikianza na nchi jirani wanazo kreta kama mbili tukienda nchi zingine wanazo kreta nyingi ukienda maulaya wanazo makreta lakini naona kitu kama hichi viumbe viumbe emiko upande wa viumbe hai Mungu ametuwekea naweza kusema hapa ndipo mali dunia ilianza tukifuata historia nyuma si mbali ni hapa pembeni tu ya shimo hili ili pale mahali Dr. Luis Liki alivumbua fuvu la binadamu wa kale kabisa ambalo linatabiriwa kuwa na zaidi ya miaka moja sita milioni 1 na laki sita huko nyuma. Ukienda upande wa pili kidogo kama melala, kuli alivumbua nyayo za binadamu wa kale ambazo zimekuwa na tarehe zimeestimated date which was 3.6 million years ago. So imagine ta hivi tunalo shimo hili lenye ambalo tunajua kabisa ukipima pembe kuta zake zote za volkano lakini pia kuna viumbe hai kwa uh, tumepewa bahati hiyo na tunapaswa kujivunia sana hii bahati na Watanzania wanapaswa kujua kwamba tunayo bahati na waijue bahati hiyo tulionayo nayo waitambue na waitembelee kuendelea kui, kui, kuiona na kuwarifisha na watoto wao swala la viumbe hai e vi to bavio pia via, via muito sana